أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الألاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم وبارك لخاتم النبيين صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين وبعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتخوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد As-salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. U muslidu kod imama Ahmeda se nalazi jedan jako poučan hadis ko mi kaže Allahu posanik alaih salatu wa salam u jennetu imaju minberi koji su o zlata najmeće biti ljudi či je odjelo o zlata I su lica nurli. Zavidit im i poslanici i šehidi. Pa su pitali ashabi. Ako su ti ljudi. O Allahu poslanit Kaže to su oni. Umul mutahaduna fila. To su oni koji se budu voljeli. Samo u ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Umul mutazaviruna fila. To su oni koji se budu zijaratili samo radi Allaha i oni koji budu sjedili Allaha radi. Ja vam penosim tople salame od muslimana iz veće i okoline i upravo sam imao priliku da doživim ove tri stvari. Znači za kratko vrijeme da vidiš da te neko osjeća i da te voli jer Ne znam da ima neka druga korist. A isto tako ti osjetiš da njih voliš, a prvi put ti vidiš. Popio sa njima jednu kahu, porazgovarao o Allahu i vjeri, i zavolio je. Sjedio sa njima, zijaretio je, pa Allah subhanahu wa ta'ala dao te blagodati koje su spomenute u ome hadisu. I zbog toga i ovo je od imana, a mi govorimo o imanu Da se muslimani vole radi Allaha djalešanuhu, da se sjedi Allaha radi, znači u džanijama i često naš narod neki ljudi znaju kazat, pa vi ste malo prežestoki i nudite ljudima malo žestopo, ne može to naš narod podnijeti. Ja sam sinoš draga braću sjedio sa njenama i dedama do dvaniste i da sam ja tijelo ostalim do sabaha njena treba da sutra poleti za Ameriku ali joj se ne ide hoće njena da ostane do kraja eto da bi zamolio Allaha Žršanu za njen put i tako dalje tako da to je dokaz da kad se ljudima nudi vjera onakva kakva jest, nadamo se da smo mi oni koji vjeru tumačimo onako kako ona jest prirodna, izvorna i pripatljiva Onda, još sam ja možda za bolcu samo manje ga nego u zadnjoj hudbi od na ali Boga mi niko se nije pomakljio. Svi slušaju i pitaju kasnije i nude keksa i kahve što znači da im je bilo krivo. Oni mi se razbežali. I na kraju su i para dali, kupili kaseta i knjiga što smo odnijeli odavde. Tako da, to je dokaz za da naš narod voli i vjeru. I ja sam njima rekao vi ste položili, ali što se tiče posta. Dosta našeg naroda posti. Ali šta je sa ostalim obredima i o tome sam im govorio. Interesantno, ale alhamdulillah, ima naših svijeta sukuda i vraćava se naš svijet vjeri. Prijatno je bilo vidjeti mladiće koji su a jav se mi s njima mladić isto kao i mi drži se vjeri Bogotovo su poslavne neke koje znaju poput njega, šta ja znam, dve i ostali. Neki vas, neki od nje vas znaju, tako da Stofini momak s kojim radi i druži se i što je još interesantno, takav jedan odnos između omladine i staraca nije obični dio. Da jednostavno nema nikakve smetnje, da niko nikoga ovaj ne ometa, momci neki ostanu posle par da zikre. Nikakih problema nema. Ja na početku sam počeo da ovaj u sebi bićem amin. Kad oni i Boga mi to malo pojačaši. Tako da sam im ja klanjao 33 vekajata. I nisam to odavno klanjao. Ima 10 godina. Ali mi je bilo prijatno. Zaista. Ja mislim na kraju da sam ja odulio. Kao žubom Efendija naš vođa malo sporije od klanja. Tako da se sam malo Obrkuo neke Allana pomoći. Za saat i sam klanio, oni vode za saat i petnest Ha? Pa ja, staci. A ja sam konto uvijek da ju pitam, hoćemo drže pa se boju, ovaj pošto ste prvi put zajedno. Tako da vam šalju topli salame, i ako boda kažu bojrom o njivu vekšu. Mi ćemo se još malo dotaknuti. Neki, jeli, ovaj... Tačaka koje ugrožavaju naš iman ili ga potpuno znači brišu. A to je sljedeća stvar koja se ogleda u davanju ljubavi prema nevjernicima. Znači davanje elu elaa nevjernicima. Mi treba da znamo, draga vraća, da u našoj vjeri ima nešto utemeljeno što se zove elu elaa Mržnja i ljubav u ima Allaha žarašanu. Mi volimo u ima Allaha Đalešanhu i mrzimo u ima Allaha Đalešanhu. Kako kaže šehu Islan je Brutejnije, svakog čovjeka volimo onoliko koliko je on bliza Korana i Sunnetu. A odrećemo ga se u onoliko i mjeri koliko se on odrekao Korana i Sunneta. I ovo je najveća, ovo je najprevedniji stav. Jer mi nekada vidimo čovjeka u našim očima on čini nekom muhalefu. Neki sunnet možda ne obavlja... I mi ga odmah prekrižimo. A on možda u 190 sunneta bolji od nas. Ali mi zbog jednog sunneta... Koga vidimo da on možda nema ko sebe... ni ne ga ovaj prekrižimo. Pa to je zulom. To nije pravda. Nego čovjeka znači volimo... Onoliko koliko on voli... Allaha Đalešanuhu... A brzivo onoliko koliko se on... Jeli, udaljava od Allaha Đalešanuhu. U pogledu znači... Nevijenika... Mi njih moramo mrziti. To jeste. Ne moramo mrziti one stvari koje nisu pokuđene islamom. Kad jede nevjednik teletenu koja nije haram, ne moraš ga mrziti. Kad spava, nemoj ga mrziti. To njegovo djelo ne mrziti. Kad dole na njim isto kupi sieno da ne pokusne, nemoj ga mrziti. Ali kad ganja krmaš i daje zakolje, tad ga mrziti. Kad krene u crkvu, tad se pojede od muke kuće tamo. Izaziva Allah u srčbu. Znači, dijela njegova koja su suprotna islamu, ta dijela moraš mrziti i ne smiješ nikako im ljubav poklenjati. Ja Allah zašanu kaže, omeje ta odlehum min minkum ta inna ominhum, koji bude volio od vas, pa odni. Što znači, danas ovo što ovi sa jaračim bradama u oravskom svijetu daju podršku, jeli, amerikancima, da snihaju aerodroma poliječno muslimane, oni su, jeli, ha entum ulajitu hebbunahum, ulaju hebbunahum. Eto, vi nije volite, kaže Allah zašanu, oni vas ne voli. Znači, kajate tebe kadrom ne voli. Ne možete nikako voliti. Nego, šta se kod njega nešava tukija? Tuku on ima, šta se voli, pa ti ovaj slaže da te voli. Prodati se. Podmučajte se pokup od a mi znamo naš stari svijet kakvu je mjero imao, nije on znao ove ajete hadise pretomašta, ali kaže, sedim kao piješ, a na drugom sjediš užak i on nekakavla, što ti ovaj misliš što kahu pije, to jest što ti misli ovaj da sjediš na njemu tako ti misli ovaj što mu kahu šećeriš. Isto misli. I zato kaže poslanik ali se ratu osam, nikad se neće židom osamca muslimano da ne kaže, e da mi ga sad prikrati. Nikad, to je njemu, to je jednostavno njegov dio. I normalno, kogod jede krmka, mora tako podobivati, jer krmak je zna da pojede svoje madunče. I jede neđaset i tako dalje. Right. Zato nam je Allah rešavno i zabranio to da jedemo. Inna Allah Allah neće uputiti nasirniški narod na pravi put. Što znači nama je strogo zabranjeno da uzimamo nevjernike za svoje prijatelje. Za yattakhidhul mu'minun al-kafineena Kaže, nećeš naći da vjernici uzimaju nevjernike za prijatelje pored vjernika. Ako to uradi, nema kod Allaha ništa. Osim ako se, jeli poboji i povratis sa Allahu te bale kao ta'ala. Allah vas upozorava na sebe. Hoće reći Allah, žanom to dijelo, pasite se šta radite. I zbog toga vjernik mora svojim dijelom pokazati znači da šula svoj iman, da voli one koji su u okviru imana. I ovo je, jeli poruka nama koje imamo Još uvijek problema sa nacionalizmom, bosanskim, albanskim, turskim, arapskim i tako dalje, da se toga moramo kotarisati. Da moramo biti iznad toga. Ako budemo iznad toga, onda nije problem, ti zoveš Bošnjak, ovaj se zove albanac, ona je japanac, nije problem. Ali ako to bude vodila, onda je onda je problem. Jer poslanik Ali je Salatov Esoran je, je kazao, ostavite nacionalizam, jer to smrdi jer to smrdi. I zbog toga kada su zlo upotredili starih muhajri ta imena, on je kazao: "O muhajre, o starije, čemu to pozivate ja među vama? Za se to džehlijeckim stopama hraćate?" Jer pa su da plakali jedni i drugi. Ovaj. Ili kada je Abu Dzar kazao Bilalu: "Ti si sin crkvine." Pa mu je kazao, poslanih, kada je, salatu, ja abadar, ma zane fike al-đahirije. Još uvijek koteva ima Čahirijeta, Ebu Zer. bio jedan od poznatijih sahaba po takvaluku, zuhdu, ali kaže, još uvijek ima kotevi tog nacionalizma. Jeste ti si, ovaj, tamput, a ovaj skroz bila je čokoladan, Allah ga tako ustorio, ali ne smiješ ti njega ponižavati. On je Allah'o ustorenje, Moraš ga postaviti. Zašto? Zato što je okviru imana. I to je mjedilo koje vlada među vjernicima. Sljedeća draga veća stvar koja može čovjeku narušiti islam jeste izazak iz pokovodnosti poslanika, ali i seratu u oseran. Jer danas vi znate Da ima dosta ljudi koji daju pažnju šejhu više nego poslanika ali Tako sra. Pa šejh kaže treba čumora da jedeš on ne kaže je to poslaniji potvrdio pa da samo nastavimo žlakat. Nego šejh rekao tu je veliki hikmet. To ne treba pita što je ili kako je. Znači mi treba da znamo da svačiji govor od njega se uzima i jeli dodajemo, od uzdaje, jer uzima se I od odbija, osim govora, tako je kazao Malik u Medini, osim, jel, od, od, od sahibu hadel kabar, od stanovnika ovoga kabara, to jeste od poslanika, ali je salatu islamu. Koji od njegovog govora oduzme, ili doda, nek se dobro pripazi. Nek se dobro pripazi. Vome jebta li vajro l-islami dina, talajuk bala minhu wa huva pel aherati min lahasiri. Je, ko, ko bude tražen neku drugu uputu mimo islama, Ona mu neće biti prihaćena i on će na ovome svijetu od upropašteni biti. Sledeća stvar koja narušava iman, draga braće i poštovane sestre, jeste okrećanje leđa islamu. Okrećanje leđa imanu. Ovo što smo mi uradili, pa nas ovaj, stretio mu sivet koji nas je stretio po Bosni i po Balkanu. Jer Allah, Čeleo Ala, kaže Vomen avaba an zikri fa inne lehu ma banka Ko okrene leđa Allahovoj uputi Kur'anu, njemu je poriježan i tjesan i tjesan život. I zbog toga ovini kada se insan okrene od da Allahove upute, daće mu Allah džellešanu poriježenje još na ovome na ovde svijetu. I zbog toga nema na odbora za muslimana dunjaluku. Obožavamo Allaha džellešanu konstantno u svim halovima, i nema pravnije ovaj pauza, kao što se dešava kod mnogih snemana. klanja, klanja, pa odjednom uzme nekakav godišnji odbog što stiče namaza, i petogodišnji, i onda opet kaže, pa bakad bi bilo da ja pokušam ponovo, Jel? zato kaže poslanik arislatus, onaj ko se ko uradi igri, pa se pokaje, pa ponovo uradi igri, pa se pokaje, Pa u uradi rad igrije, pa se tokaje. Kao onaj koji kaže gospodaru, ja bi se sad tebom igrao. iza izaziva Allaha žalašanohu na igru. To je bila osobina židova. Oni su izazivali Allaha žalašanohu sa sadim po hrvu. A kao da se jeli? Ova. I smatruju su joj vjeri da ima dan kada mogu njihovi, znači ruhbani, njihovi sveštenici, njihovi predvodnici, da mogu taj dan na djačak Allaha Đerašanuhu, kao to je dan u kome Allaha Đerašanuhu, jeli nema snage. A mi kažemo, la hawla, o la kuvate, illa v illa. Često čemo naš narod, ono uzreši, što kaže, o la hawla, o Nema nikom oći, i kod Allaha, za nječe kod ljudi. To isto da bi rekao, la ilaha, nema Boga. Al kažemo, illa Allah, osim Allaha. Tako isto moramo kazati, la hawla, o la šta? illa dilla. Nema snageti i moći osim kod Allaha želešanu. Znači sva moć sva moć koja postoji u stvari to sve Allahu pripada. Jer ti si vidio kad ti utrne ruka. Nemreš isto koda je to nekakav komad misa. Tako je to nekako subhanallah. Jedva čeka da se rati krv. Ne možeš nikako sa njom. Znači, sva je snaga kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A on nama dao malo, moramo poniti sto kila, triveće cementa i ko bude puno i to dizo morat će jeli, ovaj u krevet. A ko bude, znači tišma trans, neće dugo. Sledeća stvar koja ugrožava, draga braću, naš islam jeste znači, preziranje nešto Neće ga od onoga sa čime došao poslanik ali se ratu u oselam. To jeste da čovjek nešto mrziji od propisa s kojima je došao poslanik ali se ratu znači, ne smijemo ništa mrziti. Že meni kaže jedan musliman, ma kaže meni da tako fino stoji vrade, ja bi odmah pustio. Pa nije to radi finog stojanja. Neće nite nikdo otići, ne bojci. će tu biti na mjestu. I drugi meni, ovaj, ja ga objeđivam kako treba klanjati, pa kaže, za ti nisi ovaj, čito da Allah voli čistoći, od što on kazati, meni ja se trebam sred, tako dalje. Ovaj, eto malo, kako sam ja to zarastu. Jel? Znači, to je indirektno znači treziranje ovaj, nečega od, od Islama, treziranje nečega od druga, sa čime došao Allaho poslanih, kada je sada to A da ne govorimo... Kaj bi dirnuo tamo u neke stvari. Evo naša braća Turci. Kod Turaka je, ja ću ovo kažem, pa ne kodim u bosanski zatvar, u kafedom. Kod Turaka je normalna stvar da muslimani žene tečiće i angrične. Normalna stvar. Ali kod nas, kaj bi to insano radio, pa bio bi mušnik veći od faraona. I ne samo, li bi ga ostavio na miru, nijedna boša, upiljiv ga, ga, za primjer da bude, jel? Ja zato što mi slijedimo kršćanski običaj, kod kršćana se ne ženi ni bližnja, ni dajna rodbina. Evo naše, naše turaka, 150 nastav brže od nas spaljaju, ali to razumijelo. To znači razumijelo. I sada, ja sam dosta mako sa popušnjim ljudima razgovarao, oni sami nametnu tu temu. No kaže, ove vručine kod nas, kaže, uboj se na Balkanu, sve ste vi, kaže, obladna kriv, zašto? Pa kaže drugačije, klanjate, pa došla autodalna vršina. Ja. I kaže, počele ste govor kak se rod mora ženiti. Zato, kaže, ovaj, u Turskoj nije zemlje trese. Zemlje trese se zbog širka i zbog kufra i zbog ismijavanja Kur'ana i odvajanja vjere od države i tako dalje i tako ja. dalje. E to je znači, bezrat i bilo šta od islama, što je utemeljeno u islamu, ne smije čovjek sati iz izimana izokrila imana. I čovjek mora da vodi dobro računa o tome. Jer Allah kaže je anom kaže Zalike bi enneum kerihuma enzala Allahu fa ahbal pa a'malahum. Kaže to je ono što su oni prezirali od onoga što je Allah objavio, pa i Allah poništio njihova djela. Znači ti preziraj bilo šta je Islama, Allah ti poništi sa tvoje djela. I zbog toga nema prezira. Preziranje je kufra. I onoga što je suprotno i može biti kod čovjeka da ne zna i da kaže živ bio, ne se zapetljale te žica kod tog profesa, gledaj to, to ne malo raspetljaj. Raspetljaj kako je to? Šta je to? Pa mi možemo kazati, tako je to hukm, a mi ne moramo to raditi. Jer ima i hadisa koji kažu nikah. žente se zaline i tako danje. Sahi hadisa. Jel, tako da to nije nam niko naredil, mi to moramo, ali ako se to desi, jel, Ili prima radi, ope iza ovo će otići u zatvor, za možda je ovo u Razumijete li? Danas, musliman, kad pokuša da ima više od jedne žene, svi vjernici koji padaju lavne, sveđa skoče na vege. Kaže, jesi normalan. Jel? I čak ima muslimanki koje sam ja čuo šta pričaju. Kad se nametne ova tema, a to isto tema, ne mora li to raditi, a ne svi o to negirati, da ima u islamu. Pa kažu, meni je draže da moj ode tamo jer se prohoda, ali da mi je ne dovodi kuće. Znači, priznaje zinalog, a negira više želstvoj s nama. Ne možete shvatiti da ja sad nagovaram nekoga na više želstvoj. Čuvajmo mi šta imamo. Jer, ima ovde da se da doveže na ovu, na ovu ovaj, temu, kaže, jedan od muslima na zapazu, ti je ovdje da oženi jednu udovicu iz Bosne koja imala djecu. Pa žena ga ispita final, mi svi jake na priči, kaže, imam ja još jedno dobro, on je falio kako to dobro djelo je tima, pomilavati, mi radici o tome, jel, brince od djetinskoj porodci, pa njemu žena kaže, nije problem, ti nju dovedi, ali da ni tebe opremimo još jedan, a ili bolji posao. Da te pošljem u Bosnu, da ne pivaš i ti više, odohija majko Bosnu, brani ti, nemo ideš iti, nek majka dođe vamo, a ti idi brani Bosnu. Pa kaže žena, hvala, fak, pa ovaj, hajmo mi i metom pomaga, znaš da Allah, što vam kaže, puno kor'an, i metom, i metom. Pa dobro, hajde ti, ako već hoćeš te toliko i badite sve vape, vidi malo, ovaj, tamođe, jeliš liždi, ispod nogu i poviš glava. Tako da, znači, trebamo, kad zagovaramo neke procese, da budemo spremni na sve. I na polu polutešku, i na tešku kategoriju. Onda, takvu muslimanu za Allah'u pomoć treba sve odakšati. Što je deslama? Jer zato kaže Ebu Bekra u taranhu, ko bude tražio živ, smrt da će mu se život. Ko bude tražio iskreno da umre na, na Allahom puta, aj da se na da živci. Jer sebe ti se kaže kolika je tvoja nada. Pa ovaj rekao kaže ne dođe jedna godina a da ja ne pomislim evo ću godinu uvijeti. To mislio nešto aman za man. Ovaj imam kratku nadu, drugi kažu boj se ti Allah, za ti je čita ugodno pa ne da pita i šta je tvoja nada, kaže ne dođi ne novi šahr mislic ali ja ne kažu, neduđi, neduđi adi, adi, nekaž, e vjerovatno u njemu će ja umriti. Ope je osuda, kažu, jesi ti normalan, pa znaš ti da čovjek svaku noć kad ustane kaže, alhamdulillah illa bi ahjadana badama amatana o ilaihim nošur gospodar tebi hvala Hvala Allahu koji nas je proživio nakon što nas je bio usvrtio. Njegovo je povratak. Znači ti svaku noć umriš. Pa možda jedno jutro ne ostaneš. Ne ustaneš. Pita je trećeg šta je tvoja nada u život. A on zatlakuo. Kaže, ne dođe. U stari on je kazao, čemu da se nada onaj čiji život nije u njegovim rukama. Znači ti ne moraš i divant ruk. Ne moraš ti predavati u smislu kog čovjek ganja. Neka će te razduš, da ziki futhi, neka ti Ti se predsni, skup se, sakri se. Za vucel kako god hoš, rupu. Konaj to mi želi, nače tebe melek smrti ne mereš. Nikako znači pobjeći. Sledeća stvar da jeste sihar. Kaže na jedan bosanski izlunas, kad hoće da ovaj tretane uve ovaj komunist komuniste, komuniste policajare kaže Bosna je sihr u koji se ne smije virati. Tače, sihr je stvar u koji se ne smije zaraziti i u koji se ne smije virati. Znači, sihr, bavljenje, mi su to napominjali, bilo takve video sihra, čovjeka izvodi iz imana. Pogotovo su ovdje stroge hanefijski učinjaci. I kažu da je saher, znači sihrbaz, s tim činom bacio grah i bacio svoju vjeru. Pogledao u filđan, pogledao u kufar. Salio strahu, salio se ovaj, u džahennan. Nema više u njemu imana. I taka se po islamu ubija. Takav, znači, u islamskoj težavi se ubija i neklanja se za njega. Uzmejići ajetu kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže Vama juallimune min ahadin hatta jekula innema nahnu fitne. Vala tekfo. Vala juallimani min ahadin. Kaže, njih dvojica, ona dva meleka, Harut Marut, nisu podučavali Nikoga, dok im nisu rekli, in nema nahnu fitnetu, mi smo vama iskušenje, pa nemoji teki atri postati. Ovo je Allah nama dao da, iskuša, da, da mi vas iskušamo preko Loga. A čovjek je takav, vraćao po prirodi, voli da čačka. Stano bi on da zna šta ima vamo iza ove daske, šta je vamo stavljeno. Jel? I zato Allah rešeno kaže, ja maša rođini o insu. In istata pa an tanfuzu min aqtal as-samawati wal-ard anfuzu la tanfuzuna illa bis O jeli, skupine ži, ljudi i džina ako hoćete da prod, prodvete u nedeski jeli, svere, pokušajte a neće to nećete to moći uz veliku osimu uz veliku snagu i zato ono, kad mi vidimo da padaju zvezde nije niko umro ne bojte se to se komunit tako gjerovali atest nego meleci gađaju džine Te koji dolaze da prisluškuju šta Allah izdaje nima naređenja. I zbog toga džin laže, prvo ide unazad, pa kaže, naprijel si kućnu u panjavoru sa četiri vode, bio si tad i tad u Sarajevu, pojel s čevape, ovdje ti težeš, kako zna, da, da, da. Znaš, i da, i i da, i kaže, bubnetu tu budućnost, pa potrebi nekad, nekad promaši i onda čovjek kaže, ovaj sve zna, to A mi znamo samo da ima jedan koji je il-alijim, onaj koji sve zna. A mi smo neki tuvejlibi, ulema, znači nešto znamo od onoga što nam Allah dadne. I vidjeli ste su mozgovi ljudi. Neko četav život hoće da bude hafiz, ne bude hafiz. A neko se samo malo potrudi bude hafiz. Znači, zavisno kako je kome Allah dželnešanu dao o te svoje blago dati. I zbog toga se čovjek mora zači čuvati svi vidova oma kefara Suleimanu ola kine šeja opine kefaru ju allimune nase sehar. Nije postao Suleiman Keafe nego su šejtani postali nevjenici učeći ljude sihru. I zato to je motivator nauka koja se prenosi. I naše na doskora i dan danas kaže ima neki stari čitar. Prlja u Umazan, kaže, u njemu se vjerovatno nešto tamo nalazi. Pa je kod nas bila jeli, logika, što je god starija knjiga, to je sve ovaj polja. I što je prljavija i ali to je vjerovatno je neki ovaj posebni znak koji tu da mi moramo znači šta će biti u budućnosti. I zato je iman, mi vjerujemo u gaib. Ali vjerujemo u gaib samo u informacije koje nam je došle od Allaha, da što je njega poslanika, ali je 7-7. A od neki ljudi koji su okokće prljara, kao oni u srcu i u dušu. Jer vi kad dojete kod svih gumane kakvi, zmijane kakvi, autane kakvi, i reko on je ime hančar, i vulkanizer, i stolar, i poljoprivrednik, svega on nakupio kokće. Jer mora on ran te džine, oni stalo mori da jedu. I džini mogu više povestek ljudi. Samo jedu. Kostijune kakvi, svega on ima donestio kokće. E, moraš onda iskakva moja duša, jer nije braćo šala da insan izvrši nužda na Kur'an. To može samo onaj koji je kafir od glave do pete, A neće džin slušat, ako mu nećeš dobro džizi uklati. Ako mu dobro nećeš haramuša uraditi griha, on neće slušat. Izbog zbog toga je sihr kufr. Izbog zbog toga Znači, je to suprotno imanu i trebamo se čuvati i po noći i po danu. Evo, Sadlađe naš vam pomogne i da nas sačuva da naš iman bude da naš iman bude potpun i da bude sačuvano svi ovi stvari koji ugražavaju naš iman. Inženijeri, ste vi su što Nido pita. Znači, to je stvarno problem baš ovdje. A to je Nemojte stojeti, nismo na autobusku je. Starijem, je starijeo, je starijeo. Viže su. A to je problem. Vi ode imate švede, ostale nevijenike. Kako se postavljaju prema njima? Kao što se oni postavljaju prema vama. Jeste videli? Nećete šved zovati zlako na kavu. Jedino ko neku da nekoga od tebe uzme para, Ili da ti svoju vjeru ponudi. Znači, hoće da ti davi, ti tate zove mi. Kaže, kod nas je sutra kao tamo praznik, dođi mi. Jeli? Ili neka žurka, dođi sa ženom da se upoznajemo. Kaže, ošo bo ošev čistio kod šveda kuć I šved ga pozovo, kaže, večeras imamo sjelo kod mene, pa dođi sa ženom da se upoznamo. A to je stvari razmjena žena. Kad je Boš vidio čemu je stvar, kada je ženo bježba kući. Bježba ovih strano glume da su fini. Bove nisu fini. Toko životinja nema takvu. Jel? E, zbog toga i ti njega kad pustiš u kuću i kad ga zomneš, onda moraš imat nijet da mu nudiš islamu. Polako na kaškacu. Ne moraš ti odmah reći imanski šartovi su slušaj da dobro. Ja, islamski šartovi je sponovio za mno. Ne, ne, ali indirektno Da, ovaj, da počneš sa njim znači da radiš. Da mu kažeš kako se zove tvoj Bog. Malo ga, upravo, zabrineš ga. Pa što nosa tebi te krstove? Što vam popoju praštaju gdje? Obje... Nek ti priča, onek ti bazi. Pa ćeš vi kao se oznoji, ne zna. Na kraju će mu reći, ona... ja sam u zavu, ne što objasniti. E. e onda ti kažeš e, sad ja tebi imam šta objasniti. Kaže, bio jedan ovaj musliman, jedan doktor je ošao njemac u Somaliju. Oni uvijek bace neku patku, a pa zvali zo, su to, razumijete li, borba proti slijepila. Tamo ima dosta ljudi oslijepi, ljuda, oni kažu, doktori bez granica, idu da se bore proti slijepila. A oni oni su njom misionari, kršanski. Pa jedan Mohamed radio sa tim doktorom i zov njega kući. Ovaj, a babo njegov sidnik je plaho dobro znao engleski jezik. Pa kada je došao doktor prvi put, njemu je odmah djedo pukao davu. Odmah mu počeo, samo mu citirao šta Kur'an kaže u njegovu božavaju. Neki kaže da je Bog, jer da voli slušati o njemu. Pa drugi put, pa treći put, tako da je doktor sam četvrti put došao je rekao da ide kako ja mogu no muslima biti. Kad je vidio kakav je ahla, kad je video kako su se oni postavili prema njemu. Kako su mu lijepo objašnjavali. I zato udojila se bilo rabbi kebir hekme poziva na, mudro, na put ovog gospodara mudro. Kaže islamskim u da se to odnosi na ahlul kitab. Znači, muslimana zoveš se sohom ako neće, ali ne smiješ hrćana se sohom. Nega moraš uvijek mudro, fino, nema pristelja u vjeru. Ali Boga je sa mojom ima pristelja kako nema. Stari ljudi kod nas izdali klanjati, nešto klanjati. Nizdali jeste ako nešto klanjati. Zad u kašku, gore bilo mi, jel? Hvala ovaj. Grede, zad je kašku, gore ti klanješ, daj ti 30, da daš ja Da ja 30 puta srkveno čorbe, pa klanjati nije problem. I pravilo je kod i bilo, ako nećeš klanjati, neš nijesiti. Pošto probaj kazi svoje tijelo, kad može kazi svoju dušu. Pa su ljudi pristajali da klanjaju. Ja. I zbog toga, znači, treba odračunat sa njima, da mi ne osjetimo ljubav, aman, svet, došao nam ukrić, događaj dana. Jel? Ja. Nego da, ovaj, mi, znači, kad nam već dođu, a oni nam ne dolaze često, kad nam dođu, da im finno spremimo čorbu. Jel ja da iskuhamo, na brzinu, fino, kulturno, i da, ovaj, ja sam tako jedne prilike imao, ovaj, došla jedna, ovaj, žena, ona ti je presjednik, Jehovnic je do oka u Beću. A žena je od jednog naših krajšnjika koji ne zna sam Beća dođe ga dovede kuću. On ne znao s vam iz Beća. Ja. On je išao. Sam je vozom prije i sad ona vozi auto pošto ne ide ište taj voz. I ona tije, a uvijek kad ona dođe u to selo u Bušin, kad dođe, ona govori kako ona nema ništa protiv islamama, protiv kako ona voli sve religije, tako dalje. I bila je tu jedna sestra muslimanka koja je ovako obrazovana. I ona je njoj rekla, e, pošto ti čito vrijeme nas satre sa tom pričom, kako ti voliš Boga, kako, ovo, kako ono, što ne bi pala na sveče da je završen problem? O, kaže, ti si gruba. Pa ti mene direktno pozvao u Islam. <laughs> Jel? Pa ili ti nas pozovi u to, pa ti kažemo da nećemo, ili ti nama rezi da neće, pa da više ne pričaš kako ste fina i tako dalje. E, tako i mi, znači, trebamo ni pozivati u Islam na normalna fin, kultura način.